gurego kokomita peio etxeleko dugu egunon peio egunon deri Kasketa nitzeko pertsona enpresa burua eta ipargaldeko presidentea kanbo kaute chi el cargoan ere ardurak baditzuzu Eta behar bada hori dugu Prezeskia epatuko gaurkoan, Euskal Irigune elkargoak amar polo desberdin baditu, zu errobi poloko animatzailea zira, errobin errobi amaika erri desberdin daude. Eh, Behabeko periferian da, batzoek ere entrekosta da diote, eh, zer erronka ditu eskualde horrek, nolako eskualdea da? Ere, edo eremua, gaiten albanimata. Eh, Ongiaz, labur bildu duzu, eh, loraldea initzada. Eh, hiri handiari lotuta, baina ere... Eh, Ego biko eta hiriari hurbilen ere barnekaldea da. Bait Isko... eta gara inportantzia hartzen du azken urtagoetan, bere zikiari nez, etxe bizitzaz, zentat denak aridira bea behatik entzen, eta eldudira ara ustaritze, kanbo, iriburu, horrek badu uh, impakto bat. Segur bihurgune batean girela, lur hau, Laborantxal urralde batzen, zen, e, bere aktivitate propioekin, e, herri, bizi, barne, e, azkar batzuekin, eta bihokon euri e, edo Izaera hori, biskait lan dela egan ezake, e, gerautake iau egan duzumezala, e, presioak egiten du, e, jendea e, hurbi, e, gerautake iau bizitzera tetopzen dela, baina aktivitateak galtzen ari direla, eta lugalde horre, nunek nahi du, bere eskutan hartu bere geroa, e, geroari buruz ere, beti lugaldea, laburantxa lugalde bat izan dadin, beti aktivitate ekonomiko lugalde bat izan dadin, eta ez dadin bakarrik izan bat edo goxoki lo egiten den toki bat, mainantzinez, bizi den ugalde bat, eta bere Euskal noxtasuna, osoki, e, ozen arazten duena, Euskal egian eta munduan zehar. Na, komplikatuai dut zenta e, jende gerozta gehiago bada, jende horiek norabait joan behar dira, gila da, lana kostaldean dela gehien bat, eta beraz, emeki emeki, e, ara, jende, lugu eta sartzen da jendea, komplikatu izan den txikitzea epeluzera ere, Zailtasunak ez du dugara ziboeak ekin za politikoa. Eta hochtan da, justuki, eh, tokiko aktoreen eragina senditu behar. Tokiko arduradun guziek, lugalde guziek, egin dugu uh, lantzakon bat odap erakundearekin besteak beste lugaldearen identeteari buruz, azkarki afirmatu dugu, behar nahi ginegituela lugalde hundetan aktivitateak garatu, aktivitate ekonomikoak, aktivitate kulturalak, lugalde hau beti bizi egondadin eta tokiko jendeak ahalbe zan bat leki Amerian atseman dezan Bon, Zag izan dira errobi eh, poloaren uh, proiektuak 2008ko badakita estapenangirela eta menduraz komplikatuak dela, behin hain zinatu adukezu, eh? ideia batzuk? Ideiak ainiz baditugu, proiektuak ainiz lan duditugu, uh, lege aldi hau hasi izgeroztik eta gaur egun negoziak eta prozesu barne batean gaudela eh, ahalbe bat proiektu maien gainean atxikiak izan diten, baina eganezake eh, hiruz palau erhunkan agusi direla, lehenik ekonomia, haipatu dut, lugalde honek behar gorrianda eh, lugalde ekonomikoari buruz, eta editu eh, gure lantzatu ditukun estudioak ahalbe zainfite sakondu eta ahalbe lur eh, ekonomiko berri batzu eh, martxan ezagri, hemen go, lantegiak lur hau ustenbaitute lur alde faltaz. Bestaldetik eh, erubi eh, ibaiaren eh, kudeaketa, Hor, erronka zabala, mm. bi aldiz abendoan eta orta ikusi dugu azken ugoldeek ze lagialdi garaian ezartzen gaituzten, eta ba, da enitz egiteko, e, nola e, inguru horietako laborariak babestu, nola e, aixialdi guneak edo ibilbide e, guneak pentsatzen dut zirkabideari bereziki mm. horiek ere babestu, e, eta beste erronketan erredira e, kultura, e, lota gazteruaren egoera, E, nahi ginuke erri elkakoak bere esku hartezan, baita ere e, ustalitzeko lehenko erriko etxea, horre ondare bat lanierrean dugu, eta nahi idio gu atera bide bat atxeban. Eta azkenik mugikohtasuna epatu dugu, pasai aliko bat gira ere, horre nola errestu e, tokiko biztan lehen bizia, e, ahalbe zan bat denbora guti pasadetzaten e, heien autoetan edo bidearen gainean, ba e, atera bideak atxebanez, Kudeaketan horokozki, eta ahal bezan bat jendeak heien autotik basatiten eh, mugikohtasun eh, ahalbide aman komunitea dat. Iru gaioetan, horietan mugikohtasuna eh, ekonomia eta menturazetxe eh, bizitza ere eh, gehitzen alda, lotuak dira, egan eh, eh, duzu laborantzari lekoa emanetiozula, baina lantegiek lekua behar dutela ere, eh, hori hori nola pizten alko da, nola Gauzitzen halko da, jakinez orain uh, kanbo, speleta eta horiak ere, epska bat, saturatuak izaten asten ari direla? Ba, bidea ez da erretxa, baina uh, bat dira atera bideak, uste dut uh, uh, denek uh, elburugu ziek atxemaitena uh, duzera egin lekuak. Segur dira uh, lur ederenak laborantxaria txikiak behar izan direla, lur hau, laborantxia lur bat da eta hiriaren periferian izanki hemen dira ekoiztu behar, biztan lehen. talantegiak beraz. Laburantxa la talantegiak, hori la iran lur eman hori eitzuriak izan e, e, e, e, e, e, e behar direla, eta etxeo bizezari doak ionez, e, gerautake egiau, hiri barneko dentsitateak txitateak, e, beharko dira e, lur berriak jaten hasi egin zin. Nahi dokan goiti beharko dirilagin etxeak? Atrabideak beharko dira atxeman, kasu ezberdinak badira, badira erri batzu nun beharrak eta ahalrak badiren, pentsatzen dut haltsuko erriari, adibidez ez den denaipatzen, mainan haltsuko badu badukarrika e, proiektu nagusi bat, eta beste batzuetan, bizten da, den indartu beharko dira. Behin baino gehiagotan, agertu zira, elkargoaren funtzionamendua ez dela egokia erraiten, edo ez hain egokia garen dut, sobera kostaldean zentralizatua dela, e, zure hitzak hartzeko, inbertsioak ere gehenik kostaldean egiten e, direla, Baina bon, aldi berean, jende gehienak kostaldean bizi da eta zerga gehienak kostalekoak dituzte pagatzen. Hori ikuspuntu bat da. E, lugalde hau en ustez eta ni jaren sustatzaileetarik bat nintzen e, lehenik elkartasuna adirazi behartzen eta natural desoreka hori, ergan ezak edo, merkatuak sortzen duen desoreka hori, e, hobeto horrekatu behartzela, eh, behartzelako sortua izan da eh, erakunde hau, eta egan kriterio, zuk erabide dituzun kriterioaren arabera ere aipatzen baginu, bataz bestean eh, biztanlegoz, kostaldeak diru gehiago lohtu du, barnikaldeak bainu, egan nahi du, Kriterio bakar hori ez, dena, ez duena elkartasunua dirasten, eh? Mm. Artzen bakinu, nune errangenezake, hun eh, diruko puru berdina, beritaik esautu, eh, biztan lehi bakots, eh, edozein leku izan dadin lujaldean, horren kriterio horren bidez ere, barnekaldeak galtza hil Beraz, eh, Nola egan egitate eh, mailan biztan da eh, eskandalo bat da, baina nire eh, berdintasun mail batean desorek abat sortzen edo azkartzen ariki da. Ta hori da, fite zuzendu behar den, erazobat. Eh, Diskriminazio positiboren aldeko azira? Hori bera. Kasketaz aldatzen duzu PIO txeleku, duzu eh, Eajota alderdiaren, presi... ipagaldeko Eajotaren alderdiaren presidenotzaren Kasketa, hau eh, teskundiak izanen dugu Laster, presidenzialak, lehenik, zer eh, postura izanen du Eajotak? Hora indikan ez dugu eh, gauza hori biziki eh, magnatua, eh, harigira hausnarketetan hea hau eh, tagai nagusienak ez ditukunez galdestatuko, behar bada posizio baten hartzeko. Ze gaietan? Bereziki euskalegi ahonkitzen duten gaietan. E, Frantziaren barnean turakuntza eta beraz federalismoa nola garatu lezaketen. euskararen gaia biztan da. E, eta orokogi hori mugaz bialdetako nola sakon du ginezazken. Baina barnean behar dugu horreindikan erabaki ze galderei buruz joan izken. Eta galdezkatzen ditugun edo ez. Hainitza mm. ipatzen Egera dira. Egia da gaur gongo debateak pixka bat tristatzen gaituela eta biziki urgun senditzen dugula e, Euskal Gaietaz, eta gure elugalde unen e, Giniak buruz. Eta beste hautezkundak etorriko direnak, ekainean lege biltzareko hautezkundak izanen dira, Hor zer hautagaiik zanendu zuen, nola horreztan da zuen dako? Hor ere, askarki lanena negida gure barne prozesuetan, alderdia oso egituratua da eta hautagaien hautatzen hasiat dugu gure prozesua eh, ahalbe zanbat hautez barrotietan presente izaiteko, edo zuzenki, edo hautagai bat zuztengatuz. Bi federakuntzatan ziste? Nola, nola eramanen duzu hori? Federakuntzaren ada, gehiago eh, finanzamendu mailan bati inskritze posibilitate bat, eta hori ere uh, ahalbeza intsusen kudea tuko dugu, baina gu e-ajota izenean aurkeztuko gira ez federa baten uh, izenaren pean. Eta ez duzue gautak ariik, ez duzue mamentuan. Horrein dikanez dugu ezer ofiziarik uh, uh, azaltzen gure barne prozesuak martxan dira eta lurralde uh, batzordeak du, erabakia hartuko, seguraski martxu bukaeran. Oitatuko dugu martxu bukaera beraz. Horri bera. Biotxeliku Minesker gurekin izaniko izuntan eta ondoko egunak arte. Minesker zuei.